GARPAN AGUZIAREN ONDOAN, ETA HERRE ARRIA, AURKITU dugu KAMARA ESKUAN, e, DANA ARGAZKA DIGITIKO PRENTZ, ZEN BODO ZAUDE? BA ONDO, ONDO, e, USTEUTU GARREGUN GARRANTZITZO ELA HERRIOSORAKO, ETA BUENO, gure ale txikia JARTZERA, ETORRI GARA, BOS ARGAZKITZO BATZUKATERA, ETA BUENO, e, KOMUNIKASIOTA ALDEARI LAGUNDU ALI ZATEKO, DE NADEN ETA BUENO, ETA <laughs> BUENO, ETA BUENO, ETA BUENO, ETA Artzuk hau dioguete batzuk argazkiak geta... eta inurriak buztio... bezala eta guztion eh? artean lortuko dugu alternatiben herria erritxikionetateik mundu oso la zabaltzea. Eta gero arratzalderako ze plana duzu? Nik argazkiak atera ah, eta jendeari irekutzi ze nolako egune ederra izango dugun gaur bilbonze. Se, seguro, izugarria izango dela. Ikusten e, daia jende pilo bat eta horri dela eta gero eta jende gehiago atortzen ari da. Asi que posik eta horrein zeo zer biletu behar dute jateko indarrak hartzeko. <risa> Venga, ezkerrikak otan eh? Venga, berdi, iragur.